So, wenn ja jetzt dann alles dicht ist, dann können wir ja anfangen. Ja, bist du, bist du bereit? Ja, ja ich, bin, ich bin mehr als bereit. Ich bin richtig bereit. Gut, dann starte das Ding. Die Aufnahme läuft schon seit ungefähr 18 Sekunden. Ach so, cool. Sehr gut. <lacht> Apropos was? dicht. Dicht. Du hast doch was am Herzen, Lukas. Okay, und das hat mit dicht sein zu tun. Ja, oder eben nicht dicht sein, weil ihr eben nicht dicht sein könnt. Ja, achso, ja, ich, ist, an mir ist ja nicht mein, okay, ist ja nicht mein Bier, ja, <lacht> wenn wir schon darüber reden. Nicht dein Bier, okay. Also, wir haben eine Veranstaltung und diese Veranstaltung nennt sich Starkbierfest. Und ähm, ja, wir sind ja in Bayern und zum Starkbierfest gehört natürlich ein Starkbieranstich dazu. Aber das Problem ist, das erste Problem ist, es gibt schon mal keinen Starkbieranstich. Weil bei uns die Freien Wähler regieren. Ja, in der Stadt, Freie Wähler. Das ist eine Partei. Die sind, nicht so, die sind nicht so bayerisch und die wollen keinen Starkbieranstich machen. Genau. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, Es gibt kein ähm, Mastkrug während der Veranstaltung, also St Starkbieranstich ohne Mastkrug, also Starkbier halt in der Flasche, ja, also du, nächstes Problem. Also du kannst auf dem ganzen Starkbierfest jetzt kein Mast bestellen, sondern nur eine Flasche? Genau, du kannst eine 033 Starkbier-Flasche. Oh Mann. <lacht> Ja, weil die Brauerei das so macht und irgendwie. Und die mehr Geld die, verdienen kann, ja. Die keine Fässer herkriegen, damit man das abzapfen kann, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, ja, und sowas nennt sich Starkbieranstich. Und dann ist das Ganze, natürlich kommen Künstler natürlich, um die Leute zu unterhalten. Ähm, während den Auftritten von den Künstlern darf nicht bedient werden. Das bedeutet, wenn ich Durst habe, dann kriege ich dort gar nichts während dem... Dann musst Zeit. du quasi vorher bestellen. Okay. Ähm, und wenn du dann irgendwie nach einer halben Stunde oder Viertelstunde ausgetrunken hast, dann kriegst du nichts mehr, bis die, ähm, nicht, der eine Auftritt zu Ende ist. Bis Pause ist. Hm. Ja. Also das ist ja alles weit entfernt vom Starkbieranstich. Ja? Und Bierzelt, da ist auch so, da ist... Da sagt der Wirt ja, langt sich der, zeigt ihm Finger am Kopf, ja, der verdient der Kakole, wenn er nicht ausschenken darf während der Vorführung sozusagen. Ja. Und du siehst das als ein Problem. Du hättest erst gern, dass es schön traditionell wäre. Ja, ähm, ja schon. Aber gut, man darf es natürlich dann, also wenn man das macht, dann darf man es nicht stark anstich nennen. Also äh, Starkbierfest. Achso, Stackbierfest, ja gut. Also, ja. Dann darf man das nicht so nennen. Ja, aber wie Dann muss das man das, das irgendwie anders nennen. Ja, und wie willst du es nennen? Ja, äh, das, das ist nicht mein Bier, wie ich das nennen soll. <lacht> das könnte man, das, so könnte man es nennen, nicht mein Bierfest. Nicht mein Bierfest. Nee. Ja, ich weiß ja nicht. Ähm, ja, es ist ja kein Bierfest, es ist ja nur eine Veranstaltung mit Bewirtung, so ungefähr. Also im Prinzip einfach nur ein Konzert beziehungsweise ja, ja, Kabarett, sowas in die Richtung mit, wo ähm, es halt wo du vor jedem Auftritt Bier kaufen kannst in 0,33 Liter Flaschen Starkbier in kleine Flaschen ja, aber ist es wenigstens, ja. wenigstens Starkbier? ja, ja, das ist dann schon Starkbier ja, sonst wäre es echt äh, dann brauchen wir gar nicht drüber reden ja, aber wie argumentieren denn die Freien Wähler, dass es jetzt keinen Starkbieranstich gibt? Dass sie sagen, jetzt, das wollen wir nicht. Weil das ist ja Tradition in Bayern. Also. Puh, ja, natürlich bin ich in Politik jetzt nicht so bewandert. Ähm. Ich, kann ich dir nicht sagen. Sie <lacht> wollen es einfach nicht machen. Punkt die aus. Einfach nicht machen, Punkt aus. Okay, weil sie sagen, ja, weil, weil wir klar. regieren, weil wir es können. Ja, irgendjemand muss es ja machen. Das macht ja immer sozusagen die regierende Partei, so ungefähr. Ja, wenn die, äh, die Feindmäher nicht machen wollen, dann. Okay. Okay, aber gab es da jetzt keine Proteste oder zumindest eine Petition? <lacht> eine Petition. Ja, klar, man kann natürlich alles über Petitionen und Proteste reden. Ja, nein, aber das, also, du wirst doch nicht der Einzige sein, der, der, der, der sich darum. Die kommen halt nicht... einfach nicht, die Leute. Ach, ah, okay, das ist schon ein Protest genug. Ah, okay, dass sie daraus lernen nach dem Motto. Ja, ja die kommen halt nicht. So, die gehen ja woanders hin, wo es halt ein wo es halt einen Anstich gibt und halt äh, gescheide, ne? Man ne? Hm. Weil Petition kannst du vergessen und protestieren kannst du auch vergessen. Du musst halt wieder CDU wählen. <lacht> das ist das Einzige, was, da, was das Problem aus der Welt schaffen würde. Oder die, zumindest die einen, einen Anstand wieder zurückführen würde. Die CSU, nicht die CDU, ne? Also die CDU kannst, du in, Gleiche, Bayer, äh, kannst du in Bayern nicht wählen gibt es nicht. Ja, ja, na, ja. CSU. Ja, die CSU ja. müsste man wählen. Ja, oder die Leute wählen halt die AfD und dann äh, haben sie ein Starkbefest, wo sie dann äh, die Flaschen dann nehmen und die Flüchtlinge bewerfen damit. Oder die Krü Mastkrüge eben wieder, damit man dann die Flüchtlinge damit verprügeln kann. Okay, nicht, also wir, wir nicht Ey, zu, ist, har zu hart, zu, zu grob, zu, zu ja, hart für diesen Podcast, grob. ja. <lacht> notiere ja. ich mir. Ja, notiere das. Ja, mache ich. <lacht> Schneide ich dann raus. Starkbierfest, meine Güte. Was, warst du schon mal auf einem Starkbierfest bevor eigentlich? Nein. Jetzt im Ernst nicht? Ja, Starkbierfest ist nur hin, wenn du 16 bist und die richtig die Hütte wegsaufen willst. Ja, okay. Und und, du? Ich, mit 16 habe ich ja keinen Alkohol getrunken. Das ah. ist ja alles an mir vorbeigelaufen. Und, und, und jetzt denkst du dir, ja, jetzt würdest du gerne mal die Birne zuknallen und dann kannst du es nicht. Nein, ich will nicht die Birne zuknallen, ich muss da ja arbeiten. Aber ich denke mir halt, irgendwo ist halt das Konzept ist fehlerhaft. Bei euch in der Stadthalle ist das oder was? Oder ja. wird da ein Zelt aufgestellt? Nee, nee, das ist schon bei uns. In großen Saal. Dazu. Ja gut, dann, dann ist es ja nochmal noch, noch äh, weniger Starkbierfest, wenn das ja alles in einem, nicht in einem Bierzelt stattfindet. Dann das sehe ich jetzt nicht so. Du kannst einfach weiße Girlanden und weißblaue Girlanden reinhängen und dann ist das Bierzelt. Ja, aber das kommt halt noch hinzu, weißt du, so, nach dem Motto, so kein richtiger ähm, Bieranstich und keine Maskrüge und noch nicht in einem Bierzelt, also Kein Wunder, dass da keiner hingehen will. Ja. ja. Darfst du aber, kriegst du dann kostenlos Bier? Nein. Ich darf, ich, ich darf doch während der Arbeit kein Alkohol trinken. Okay. Auch nicht, auch nicht ein Bier? Aber Bier ist ja kein Alkohol in Bayern. Bier ist ja kein Alkohol in Bayern. Naja, in Bayern mal äh, Radler oder äh, zum Mittag Radler ist okay, aber während der Arbeit, nee. Während der Arbeit, nee. Okay, sind ja doch so streng bei dir? Ja, klar, natürlich ja. ist es ja. Bei uns an der Uni kann man aus dem Automaten kann man sich Bier ziehen. Das finde ich voll lustig. Das ist halt so, da heißt es, in Arbeit darfst du nicht, aber an einem öffentlichen Gebäude halt so, <lacht> wie in einer Universität kannst du Eiskalt aus dem Automaten, kannst du halt eine Halbe ziehen. Das ist cool. Das ist halt schon cool. Du sitzt halt immer, ich gut. siehst halt echt immer wieder Leute, die tatsächlich dann halt äh, einfach nur da hocken und dann gemeinsam halt ein Bier trinken. Ja. ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann irgendwelche Vorlesungen gibt, wo die Leute dann halt auch mit dem Bier da sitzen. Dass dann die Leute in der letzten Reihe dann rumpöbeln und so, hey, du erzählst irgendeine Scheiße, Prof oder so. Total betrunken. Ja, wir hätten, hätten wir in der Berufsschule auch so gemacht, aber da durfte man nicht. Ja, da darf man sich. Das ist ja das, ne? Auf der, auf der Schule und überall darf man sich, aber auch auf der Uni, wo halt alle Freiheiten gelten. Vor allem, Uni ist ja öffentlich, ne? Wer ist das? Nicht Gebäude, wer ist das? Auch nicht, auch nicht Anstalt. Ja, irgendwo, du weißt, was ich meine, ne? Aber vor alle Fälle, dort, ja. dort darfst du es dann. <lacht> gut, in der Bibliothek darfst du nichts trinken, weil da darfst du nichts anderes trinken, außer Wasser. Aber. Weil Gnade dir Gottes kommt Bier auf, auf das 100 Jahre alte Buch. Das wäre natürlich nicht so geil. Ja, natürlich. Starkbierfest. Ich war auch noch nie auf dem Starkbierfest. Ich bin da, glaube ich, es ging so an mir vorbei. Ich, ich, ich weiß auch nicht so wirklich, was, was so das Tolle an einem Starkbierfest allgemein sein soll. Also, du hast schon gesagt, wenn du 16 bist, dann willst du die Birne zuknallen, aber dann sitzt das du halt, halt, da halt und dann... Halt Volksfest sozusagen? Ja, aber ohne die, die, die, die. Ka ohne Karussell und ohne Riesenrad und alles. Weißt du, wenn, ich auf, wenn ich auf Duld gehe, dann will ich eigentlich gar nicht ins Zelt, sondern ich will halt die Attraktion fahren. Das ist für mich Volksfest. Ja gut, dann bist du halt genau auf der anderen Seite der äh, Volksfestbesucher, oder? Ja. Zusammen. Am anderen Ende der Nahrungskette. Ich, kann, ich bin da, glaube ich, ich, glaub ich, noch Kind geblieben. Tatsächlich, so. und für mich geht es ja. tatsächlich immer, ich gebe lieber hier 50 Euro für Fahrgeschäfte aus, als wenn ich da halt für 100 Euro tatsächlich äh, dann halt in einem Bierzelt dann für Bier und Essen ausgebe, weil das dort dann tatsächlich auch echt teuer ist. Ja. Wobei ich mir auch denke, aber ich hatte letztens die Diskussion, Ist beim Normal, bei der normalen Duld, ist das eher Starkbier oder ist das Bier? Weil manche haben die, die Verschwörungstheorie, dass das Bier weniger Alkohol hat, was du in der Maske kaufen kannst. Dass du quasi mehr trinken musst, um besoffener zu werden. Wobei ich finde, das ist eben nicht so logisch, weil du willst ja, dass die Leute betrunken, schnell betrunken werden, damit sie noch mehr kaufen. Weil dann kaufen sie leichter und bekommen auch Hunger. Oder wie siehst du das? Ähm, interessante Theorie. Aber ich glaube, dass also du kannst es in, beid, also in beide Richtungen denken, dass du sagst: Wenn weniger Alkohol drin ist, dann kaufen sie mehr, damit sie besoffener werden, oder wenn viel drin ist, dann kaufen sie mehr, weil sie besoffen sind. Ja, das ist halt die Frage. Wie, wie ist dein Verhalten? Wenn du mehr Intus hast, würdest du mehr kaufen? Also, wie ist mein Verhalten? Ja, ja, aber okay. so an deinem Verhalten auch quasi. Das ist halt das, was man am ehesten beurteilen kann. Boah. Es, es kommt immer drauf an, wenn ich, also sagen wir so, wenn ich viel Zeit habe, dann ähm, trinke ich auch gern weniger. Also kann es auch weniger prozentig sein, aber wenn ich irgendwie gerade aus der Arbeit komme und alle sind schon zwei Stunden beim Feiern, dann ist das äh, echt immer unnütz. Dann musst du schnell aufholen, dann muss hochprozentig ja, du's sein. Dann musst du schnell aufholen, ja. Weil sonst bist du echt halt auf, dem. dann schweben die anderen, schweben auf irgendeiner Wolke und du bist immer noch am Boden. Ja. Ja, denkst du dir was anderes für dumme Leute? <lacht> ja, aber hast du dich nicht selber mal beobachtet, irgendwie beim Feiern gehen oder so, tendierst du tatsächlich mehr Alkohol? Also, meistens ist man ja in der Disco und da trinkt man ja dann noch, wenn man nicht vorgeglüht hat. Und in der Disco ist es ja am teuersten, beziehungsweise ziemlich teuer. Ne? Und dann, wenn man nüchtern ist, überlegt man sich halt zweimal, ob man sich halt jetzt den Wodka-Bull kauft oder nicht. Aber wenn du zum Beispiel jetzt vorgeglüht hast und du hast einen gewissen Pegel, wo du halt schon sagst, okay, das ist der ich musste mir Mut antrinken, Pegel, beziehungsweise ich habe jetzt sehr viel Spaß, Pegel. Äh, ich meine, hast du da nicht irgendwo die, die Beobachtung gemacht, dass du tendierst, okay, jetzt äh, ist dir der Preis scheißegal, du, du kaufst es jetzt, beziehungsweise kaufst du mehr, weil du sagst, okay, du willst halt mehr Spaß haben, oder sagst du einfach, ja, nee, also brauchst du nicht, hast du nie gemacht? Also sagen wir so, wenn ich weiß, okay, ich habe frei und ich kann es trinken, dann, dann hält mich nichts auf. Also dann brauche ich auch keine äh, Vorglühstimmung, um jetzt da irgendwie über einen Preis hinweg zu sehen oder so. Ja, und <lacht> ja gut, du, du bist von außen aus ja auch reich. Reich. Yeah, reich? Ja, ich verdiene aber eigenes Geld, bin noch kein Student mehr. <lacht> Logisch. <lacht> ja, also du, du musst, du kaufst immer locker. die Shampoosflaschen für 100 Euro, so dies, das, hier, jenes und dann wird gesoffen. Ja, ich Sowieso, sowieso. Nee, aber ich weiß nicht, ich, ich brauche das, wenn ich weiß, okay, jetzt kann ich, jetzt, dann mache ich so. Oh. Geht, wenn es wenn, dann, geht, dann wird gedacht. Wenn sich das anbietet, so. Und wenn, wenn ich halt keinen Bock habe, dann halt nicht, aber. Dann wird richtig gesoffen. Ja. Ich meine, das ist doch alles nur. Wenn du, wenn du halt. Ähm, ja,. Wenn du frei hast und du kannst trinken, dann trinkst du. Was soll dich denn aufhalten? Oder was was was was hält dich was hindert dich denn, wenn du das jetzt schon so fragst, dass du ähm, sagst, okay, ich trinke jetzt weniger oder ich fange jetzt nicht an, das Trinken an. Wieso? Was hindert dich denn da? Ja, der Preis in der Disco. Der Preis in der Disco hindert dich. <lacht> Nein. Ähm, ja, kommt drauf an, in welcher Disco. Weil wenn jetzt das Wodka-Bull 10 Euro kostet, dann schon, dann mache ich mir schon Gedanken. Auch, glaube ich, wenn ich ordentlich was äh, in der Birne habe. Aber ich weiß noch, wo wir weggegangen sind. Und ich weiß, du hast mir nochmal 50 Euro geschuldet. Und ich habe gesagt, Alter, ich weiß, du hast noch Kohle dabei, jetzt gib mir meine 50 Euro, damit ich noch was aufnehmen kann. Und ich habe die 50 Euro versoffen. <lacht> <So>. <lacht> Also es ist tatsächlich ab einem gewissen Grad bei mir tatsächlich festzustellen, wenn ich äh, einen Modus überschritten habe, wo ich... Stimmungsabhängig, ja. Ja, wo ich halt äh, rational denke, sondern in dem Moment einfach nur nach äh, Lust handele, dann dementsprechend, dann ist mir dann der Preis auch egal. Ja, das habe halt ich festgestellt. Und du bist einfach, du machst ja gar keine Gedanken <lacht> Du trinkst halt einfach, wenn du die Möglichkeit hast. ja. Ja, und die hast du halt auf deinem Starkbierfest leider nicht, weil du arbeiten musst. Ja, Ich meine, man lebt ja nur einmal. <lacht> ja, ja, man lebt nur einmal. Aber was denkst du, beflügelt dich dieses, man lebt nur einmal oder hemmt dich das, man lebt nur einmal? Beflügeln? Ja, dass du, dass du denkst, ach, jetzt komm, scheiße, man lebt nur einmal oder ja. denkst du so, oh fuck, man lebt nur einmal? Nee. Klar. Scheißt er da nix, dann feit er da nix. Uh, die schöne bayerische äh, Redensart, die ja. sehr viel Weisheit beinhaltet. Ja, also mich, also ich finde das man soll, also man soll sich nicht zurückhalten und man soll halt auch nichts bereuen. Also wenn man, also wenn man ähm, zu dem Zeitpunkt das wollte, dann soll man es hinterher auch nicht bereuen. Ja, ich weiß ja nicht, ob das, ob, das, ob das so einfach ist. Man sollte es in dem Moment, glaube ich, nicht bereuen. Aber im Nachhinein, wenn man manche Sachen macht, kann, kann man sie schon bereuen. Wenn du irgendeinen Blödsinn machst du denkst, so, ja, hätte ich das lieber mal nicht gemacht. So wirklich bereuen, weiß ich nicht, tue ich... Tu ich eigentlich. Ja, also im Sinne von, ich meine jetzt nicht so nix. etwas, wo jetzt, wo du jetzt sagst, oh, meine Güte, wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich das jetzt un, also ungeschehen machen. Das ist ja, halt aber schon ist die krass. die Sache wirklich so tragisch. So krass meine ich jetzt das nicht, aber so, keine Ahnung. Also hast du noch nie irgendwas peinliches im Suft gemacht, wo du sagst, ja. Oh Mann, am nächsten Morgen. Oder Natürlich, oder? mega. <lacht> ja, schau. Mega. schau. Übel, richtig schau. krass. Ja? Und jetzt weiß ich, okay, also ich bereue es nicht, ich bereue es null so, weil ich jetzt weiß, okay, es gibt eine Grenze und, ähm, und ich weiß, ich will das nicht nochmal machen. Ja? Oder ich will nicht nochmal so dicht sein, dass sowas nochmal passiert. Aha, okay. Also, Was bereue ich denn da jetzt? Also, aha, aha, interessant. Also du, quasi du, du sagst dann, okay, das war dann so krass, dass, ich da, dass du keine Kontrolle hattest. Also dir geht es halt tatsächlich nicht um die Handlung selber, sondern dann tatsächlich um die Kontrolle über den Alkohol dann. Also du meinst, du, du, meinst, du hast aus der Situation dann gelernt, okay, du solltest nie mehr so einen Pegel haben, dass du das nochmal tust. Weil du weißt, wenn du diesen Pegel nochmal hast, wirst du es wahrscheinlich nochmal tun. Ja, oder dann wird halt noch irgendeine Scheiße passieren. Also, also, ich bereue ja. bereu nichts, sondern ich lerne draus. Du, ja, okay. <lacht> so, das wollte ich damit ja, sagen. Ja, okay, gut. Lass mal, lass, das lassen wir mal so stehen. So, kann man uns, glaube ich, als äh, Positivist, was ist immer ne, nee, was ist das? P Gegenteil von Pessimist. Optimist, Optimist, als Optimist kann man das dann, glaube ich, so formulieren. Ja, ich Wie bereu, du denn ich, das? Ich bereue nichts, ich, bereu nix, ich ähm, lerne draus. Wie siehst du denn das? Oder ja, ich, wach schon, denn? Ich, ich wache schon manchmal auf und denke mir, also nach dem Feiern gehen, denke mir so, ich, da manchmal wünsche ich mir tatsächlich, ich hätte einen Blackout gehabt, sodass ich mich nicht daran erinnern kann. Weil es so schlimm war oder was? Ja, weil es halt mega peinlich war. Also, okay. ich kann ja die Story dann erzählen, ich weiß nicht, ob, mal, ob der Philipp das schon erzählt hat. Wir waren halt letztens feiern bei uns im Das Silber. Ich weiß nicht, ob du da schon mal mit drin warst mit uns. Das ist halt so eine Bar, wo du runtergehen kannst und also so, so eine Rundtreppe unten und also quasi also du gehst rein und dann kommst du in, ein, in einen Raum und in diesem Raum geht so eine Treppe runter im Kreis. Und in der Mitte, wenn quasi diese Treppe, also wenn die Treppe aufhört, ist in der Mitte von diesem Kreis, wenn du, ist halt die Bar. Und das heißt, wenn du am Geländer von der Treppe stehst, ganz oben, dann kannst du runter auf die Bar gucken. So. Und ich hatte eine Red Bull-Dose in der Hand und hatte, sagen wir mal, ordentlich einen Tee. Und dann habe ich mir gedacht, so diese Red Bull-Dose, da unten steht ein Mülleimer bei der Bar. Schaffe ich es von der Höhe, diese Dose in den Mülleimer zu schmeißen? Und der Philipp hat mich sogar nochmal ein bisschen äh, hier äh, so nach, nach rechts gerückt, damit ich halt nochmal richtig treffe. Und in dem Moment, wo ich halt gerade so anfange zu zielen, packt mich halt eine Hand. Äh, Und sagt so von der Security und sagt, ey, wenn du das jetzt wirfst, kannst du auch gleich nach Hause gehen. So, ähm, das war noch nicht das Schlimme. Dann habe ich, hab ich halt die Dose weggestellt und habe mich halt umgedreht mit dem Rücken dahin, dass der Typ dann weiß, okay, äh, alles gut, ich schmeiß da jetzt nichts mehr runter. So, in dieser Position habe ich dann äh, Freiwild entdeckt, dachte ich zumindest Weil Philipp und ich haben halt ein Spiel, so nach dem Motto, äh, ja, wenn, ja, wenn, wenn, wenn wir weggehen, dann holen wir uns einen Korb ab, damit wir halt nicht einfach äh, die Typen in der Bar sind, äh, die, also davon abgesehen, dass er halt eine Freundin hat, aber sagen wir mal, für mich gilt ja. so nach dem Motto, damit ich nicht nur in der Bar war, der creepy Typ, der alle Frauen angeglotzt hat und sie keiner angesprochen hat, sondern einfach mal eine hingehen und pauschal mal, egal was kommt, nach dem Motto, Schlimmste ist ja eh ein Korb, ne, und dann sagen wir immer, ich hol mir einen Korb ab. Und dann habe ich halt einen entdeckt, wo Blicke sich kurz getroffen haben und dann, weißt du was, da gehst du jetzt einfach hin. So, und dann bin ich halt hingegangen und dachte, ja, ich kassiere sofort den kopf Aber im Gegenteil, die war so, die war voll nett und hat gelacht und bla bla bla und dann habe ich gesagt, darf ich dir einen Trink spendieren. Und ich so, ja klar, und dann, was willst du, bla bla und dann habe ich das, dies und das und so weiter und die hat irgendwie erzählt, die ist mit einem Freund gerade unterwegs, der irgendwas macht. Der ist gerade irgendwo. Irgendein Kerl. Da habe ich gesagt, ja, aber mit dem bist du nicht zusammen. Nee, nee, nee, nee, der ist total unabhängig und so weiter. Ja, und dann, äh, die hat aber ihre Jacke noch an und dann hat sie gefragt, ja, wo kann ich meine Jacke Und Dann hat ich gesagt, ja, musst du die Treppe runter, da ist die Garderobe. Dann geht sie halt die Treppe runter und ich stelle mich gerade an, um ihr den Drink zu bestellen, den sie wollte. Und zufälligerweise war Philipp auch gerade an der Bar, weil er sich was holen wollte. Und ich zeig dann halt äh, so, hey Philipp, hier, das ist die eine, die habe ich jetzt angequatscht tatsächlich, der, mit die will sogar, dass ich ihren Drink spiele. Und ja, so, Alter. Ich habe gerade mit einem Typen an der Bar gequatscht, der hat auf sie gezeigt und hat gesagt, das ist seine Frau, das ist ihre Frau. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> also, seine Ehefrau. <lacht> <lacht> Herbert, lass es einfach, okay? <lacht> ja, also... <lacht> ja. Das ist seine Ehefrau. Ja. Cool. Ja. Cool. Good job. Und im Nachhinein, wenn ich die ganze Situation betrachte, ähm, ich habe nicht auf ihre Hand geschaut, aber jetzt im Nachhinein, ich könnte schwören, da war halt ein Ehering dran und die hat sich mit mir nur unterhalten und hat wahrscheinlich gedacht so, der will mich eh nur verarschen oder so und ach, der bietet mir jetzt einen Drink an, dann sage ich das zum Spaß und sie wollte sich dann schnell verpissen und nach dem, nach dem Motto, damit ich sie in Ruhe lasse, dann hat gesagt, wo ist denn das die Garderobe, damit ich die Jacke aufhängen. und Gott sei Dank ich, Gott sei Dank hat mir der Philipp das gesagt weil der Typ der, der war zwei Gewichtsklassen stärker als ich würde ich mal sagen und hätte mich bei ihr erwischt beim Flirten, ey, ich hätte wahrscheinlich so einen auf die Mütze bekommen ich, also mal davon abgesehen, dass er mir vielleicht das Leben gerettet hat er hat mich zum, zumindest, hat er mir eine größere Peinlichkeit erspart, dass ich dann aufgeklärt werde vom Mann ja. Und ich bin, und an dem Abend war der Philipp so drauf, so nein, Alter, du tust mir so leid, so komm, wir gehen in eine andere Bar, wir gehen jetzt tanzen und so weiter. Und in dem Moment war es mir einfach so peinlich, ich wollte einfach nur nach Hause, ich wollte einfach nur schlafen. Aber es war mir so kein, so ein, so ein, ach mir ist es peinlich, sondern einfach nur, okay, jetzt ist der Abend einfach vorbei, so okay, es ist einfach, ich will jetzt einfach nur nach Hause. Und da hatte ich keine negativen Gefühle, sondern einfach nur, okay, ich will nach Hause. Und die negativen, peinlichen Gefühle kamen halt am nächsten Morgen. Und da hätte ich mir jetzt echt gewünscht, ich hätte so viel gesoffen, dass ich mich daran nicht mehr erinnern könnte. Weil das ist halt so peinlich und so innerlich, gerade wo ich es halt erzähle, äh, krümmen sich bei mir die Zehennägel. und ich denke mir jedes Mal so, oh fuck ey. ich habe halt so ein Glück mit Frauen nicht. Ich erwische genau die eine, wo ich halt nicht auf die Hand achte und die halt verheiratet ist. Kannst du nicht drüber lachen? Noch nicht. Nichts. Noch nicht? Noch nicht. Okay. Nee, also ich erzähle die Story, weil ich weiß, dass andere drüber lachen und dass die anderen dann halt so, oh, ja, wie so eine typische Aktion von mir. Ja. ja, auf alle Fälle, ja, das ist etwas, wo ich mir denke so, ja, wenn ich die Zeit zurückspulen könnte, dann würde ich vielleicht auf die Hand achten. Das ist gut, halt, du beim nächsten Mal, weißt du es. Ja, aber das ist trotzdem etwas, was ich bereue. Also, ich habe es daraus gelernt, aber es ist kein tolles Gefühl. So, das ist ja nicht so nach dem Motto, ah, lustig, ich habe gegen, gegen irgendwas gekotzt oder irgendwas und dann kann ich drüber lachen, sondern das ist halt echt unangenehm. Also, ja. Oh, Leute, achtet in Zukunft, wenn ihr in der Disse seid und eine Frau lächelt euch an, Schaut auch mal kurz auf ihre Hände. Und wenn dein Ring ist, schaut, haltet Ausschau nach der nächsten. <lacht> Quatsch die nicht an. Oder fragt zumindest, ist das, wo ist dein Ehemann? Und so weiter und so fort. Aber selbst die wird dann wahrscheinlich sagen: Ja, nee, ich bin nicht verheiratet, bla bla oder so. Also lasst euch nicht verarschen von verheirateten Frauen. Lernt von mir, damit ihr nicht bereuen müsst, so wie ich. Wird. Schön, dass du es mit uns geteilt hast. <lacht> damit die Leute auch wissen, was ich für ein armseliger Tropf bin. Ja. Hm. Jetzt, Aber ich. Jetzt verstehen wir dich. Jetzt weiß jeder, warum ich so bin, wie ich bin. Ja. ja, Lukas. Warum bist du so, wie du bist? Ich weiß nicht. Ich bin halt so, wie ich bin. Und so bin ich halt. Und ich weiß so, wie ich bin. Und so werde ich bleiben, so wie ich bin. Und ich werde mich nicht großartig ändern. Und wir haben ja im ersten Podcast gelernt. Und es ist gut so, wie du bist. Das ist gut so. Ja. Sei wie du bist. das ist gut so. Man muss halt dazu stehen. Wenn man nicht dazu steht, dann ist es blöd. Und warum kann man nicht dazu sitzen? Ähm, kannst du auch machen. Aber dann hast du halt einen Nachteil gegenüber einem, der steht. ihr ja, kommt drauf an. Das heißt, sie kommt drauf an jetzt. Ja, ich glaube, du, kann, du kannst okay. leicht, ich glaube, du kannst, also, also, also, kommt drauf an, wie groß du bist, aber im Sitzen ist es, glaube ich, leichter, einfach nur dein Knie hochzuheben und dann hast du sofort einen Eiertritt. Bei, bei, im Stehen musst du ja ausholen und Aus dann... In welchem Schwung willst du im Sitzen dein Knie Ja, nee, nicht im Schwung, du hebst einfach das Bein, du hebst, also die, das Knie wird von der Anwinkelung ausgestreckt und dann kannst du so in die Eier treten. Wenn du aber im Stand in die Eier treten möchtest, musst du schwinken. Oh. Mein Essen ist da. Sekunde. Okay. Sekunde. Okay. Herbert's ja, Essen ist da. Jetzt bin ich dran. Ja. Jetzt bekommt ihr meinen Monolog ja, zu hören. Sie, ein Monolog, Bitte? den ihr noch nie gehört habt. Mein Monolog. Der Monolog. Und ähm, mir fallen ein paar interessante Themen ein wir noch quatschen könnten aber da müssen wir warten bis herbert wieder da ist und herbert muss jetzt seine pizza holen er hat pizza bestellt äh, und er hat ähm, vor einer stunde bestellt alles gut ist halb eins pizza ist da wunderbar bei mir ums eck hat letzte woche ein letzte woche ich weiß nicht Auf alle Fälle stand auf einmal ein neuer Pizzalieferservice da. Da dachte ich mir, cool, gehen wir mal rein, weil der Albaner daneben macht dasselbe. Auch Pizza-Service, Döner und Schmarrn. Kannst du nicht essen. Kannst du nicht, kannst oh. du nicht essen. Un also nicht genießbar für mein Empfinden. Genau, gehst du rein zu dem Chella. Ähm, Caller, Caller Pizza heißt das. Gibt's ja, ist glaube ich eine Kette, gibt's überall. Ähm, ja, gehst mal rein, probier's einfach mal, ja. Bestellst eine Pizza, bist Pizza bestellt. Bin nach Hause genommen, gegessen. Ja, fand ich gar nicht schlecht. ja. Und da das ja ein Lieferservice ist, habe ich äh, letzte Woche irgendwann mal überlegt, abends, okay, wie schaut's aus? Hast du Bock auf Pizza, Pizza bestellen. Schau ich auf Google, ja, wie lange die noch offen haben. Ja, ich jetzt morgen jetzt nicht wahnsinnig den Hunger hatte. Und dann Google, ja, siehst natürlich gleich Reviews, ja, Bewertungen. Dann sehe ich, okay, ich glaube, es waren zweieinhalb Sterne, ein, zweieinhalb, zweieinhalb Sterne. Und ich mir, okay, krass, ein bisschen wenig. Ja, liest die mal durch. Und dann stand da drin, dass Leute drei Stunden auf ihr ihre Pizza gewartet haben. Drei Stunden. Das ist ein bisschen viel. Und welcher, ich habe Caller Pizza, habe ich gehört, während ich gerade mein Essen ausgepackt habe. Ist das der Pizza Service, oder wie? Ja, genau, das ist der Pizza Service. Ja, bei Caller Pizza ist, glaube ich, eine große Kette sogar. Ja, eben, das ist eine große Kette, genau. Und die hier kriegen es halt nicht auf die Reihe, dass die Leute halt irgendwie Essen und also unter einer Stunde bekommen, so. Sind die außerhalb oder wie? Nein, die sind mitten in der Stadt. Und das ist in der Stadt, ja, das ist nicht zentral. Und ja, ich meine, es, es liegt ja nicht am Fahren. Also daran kann es nicht liegen, es muss ja irgendwie an, an der Organisation und äh, Kommunikation liegen. Beziehungsweise auch, okay, wie der Pizzabäcker halt hinterherkommt. Das ist erstaunlich, 3 Stunden ist echt eine Leistung Und das könnte ich noch knacken Ja, weiß nicht, du, ich fahr zum Rewe 10 Minuten, kauf Pizza 10 Minuten, wieder daheim Halbe Stunde, mach die Pizza warm 20 Minuten Dann fahr ich irgendwo hin Stunde 10 Ja, du solltest einen Pizzalieferservice aufmachen Mit Tiefkürpizza Mit Tiefkühlpizzen. <lacht> nee, das ist nicht mein... Äh, das ist nicht mein Wunsch, das ist nicht mein Traum, ist auch nicht meine... meine Berufung, ähm... Pizza... Pizza zu backen und... Pizza zu liefern. Ähm, mir sind noch ein paar... Zwei, zwei, zwei Themen eingefallen, worüber wir noch quatschen könnten. Wir wollten ihn ja mal erzählen aus ähm, christlicher Herkunft, christliches Elternhaus, sowas in die Richtung. Mhm. Hast du heute drauf Bock oder sollen wir das verschieben? Ja, sag mal das zweite Thema. Äh, wie mein Vater über Socken denkt. Mhm. Ähm, das kann man ja kombinieren tatsächlich. Äh, geringfügig. Ähm, ja, also ich bin für beides tatsächlich offen. Du kannst ja mal das was, was du gerade preferierst, das fängst du an und da steige ich dann mit ein. Okay, was ich preferiere, ähm, ja, jetzt habe ich die letzten sechs Stunden gezockt, <lacht> und dann reden wir über Zocken. Dann schieß los. Also ich schieß mal los. Ich komme aus einem Haushalt. Ohne Fernseher. Relativ spät Internet. Na, ähm, ich habe mir meine erste eigene Konsole selber finanziert. Ich habe mir eigentlich alles selber finanziert. Also was so mediale Dinge angeht. Ähm, PSP, erste Konsole mit... Ähm, warte mal. Achte Klasse. Wie alt ist man da? Äh, huh? 14. 14? Mhm. So spät. 14, 14, kommt hin. 14, mein erstes PSP gekauft ähm, und seitdem seitdem ging es bergab, ja. Also nicht ich, sondern die Noten in der Schule gingen bergab. Ähm, Aber würdest du sagen, ja. dass das U Ursache dafür war? Voll, mega. Also wirklich, weil kann, gut, das Ding wird dir natürlich irgendwann weggenommen, wenn du zu viel Oder halt irgendwie halt nur einen Tag, ein paar Stunden darfst du so ungefähr. Ähm, ich hab deine Eltern ja konfisziert. Dann musst du es. Aber ich glaube, es war ein Mitgrund, sage ich mal. Weil ich natürlich viel Zeit und viel Liebe natürlich in diese Spiele investiert habe. Weil das ja alles eine Welt ist, ja, die, die du so im Real Life gar nicht kriegst. Genau dann irgendwann Xbox und so weiter und dann... Ähm, ich habe natürlich viel gespielt, ja. Wie viele andere Leute natürlich, die ich kenne, halt auch viel spielen. Sodass du sagst, okay, dass du nicht irgendwie zwei Stunden am Tag spielst, sondern halt irgendwie auf deine sechs Stunden kommst oder so. Ja, oder halt sieben oder acht. Ja. Natürlich gibt es auch Extremfälle wo es natürlich länger geht, ähm, aber halt also nicht, dass du sagst, okay, zwei Stunden dann ist gut, sondern mein, mein, ähm, das meint mein Vater halt so, ja, ey, guck, eine Stunde und dann reicht's dir, reicht dir das nicht, so, so, natürlich als, als junger Zocker langt dir eine Stunde für gar nichts, so, ungefähr. Ja, da hat man das Gefühl, so, man hat die Konsole erst angeschaltet und dann muss man wieder ausmachen. Ja, genau. Und mein Vater hat das überhaupt nicht verstanden, wie ich halt so viel Zeit äh, verschwende, sozusagen. Für ihn war das halt Verschwendung. Und ähm, er hat auch immer gemeint, dass dich dass diese Spiele, beziehungsweise auch Filme sozusagen, diese ganzen, also auch hauptsächlich Spiele, dich ähm, beeinflussen. Ja, schlecht beeinflussen, wenn du jetzt ein Ballerspiel spielst. Wo du aktiv ähm, ja, Menschen tötest, sagen wir es so, dass dich das beeinflusst. Ja, das kann ich jetzt nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Also in keinster Weise. Ähm, aber das ist vielleicht liegt an mir persönlich, weiß ich nicht. Oder auch so Horrorspiele oder so, dass dich das beeinflusst. Dass du irgendwie, weiß nicht, nachts aufwachst, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Ja, das hat er immer gemeint. Ähm, ja das war immer so ein Ding ja aber das rührt ja davon, dass man denkt, das Kind wird dann aggressiver ja, wenn, sie das kind, wenn, wenn man dann, dann spielt aber die Eltern irren sich nicht, das Spiel macht einen aggressiv sondern wenn sie einem das Spiel wegnehmen weil sie nicht verstehen, dass es einen nicht aggressiv macht Ja gut und dann natürlich, dann denken die Eltern natürlich okay, ist das dann ist das, kind, ist das Kind abhängig, ja? Ja, genau. Weil wenn du es wegnimmst und dann schlechte Stimmung, ja, das ist, eine, das ist ein Anzeichen von Abhängigkeit. Mhm. Ja, dann habe ich mich, äh, also der hat es immer, mein Vater war immer quasi gegen Zocken, gegen so viel. Ja, nicht Zeit verschwenden, aber halt so sich zu... So beeinflussen zu lassen von gewalttätigen Spielen. Weil die, sagen wir mal so, die, mit Abstand die besten Spiele sind einfach... Ja, Shooter. Einfach Shooter, ja, gewalttätige Spiele halt, wo du halt... ...ja, halt andere Menschen tötest. Vor so. mhm. allem, die Weiß sich noch. jetzt fragen, was ich jetzt gefuttert habe, das war ein guter Lieferdienstburger. Also, nicht gut das gut ist, in Anführungsstrichen, dass ihr ja nicht seht. Aber der Hunger okay. treibt es rein. Entschuldigung, dass das ich dich da lustig. jetzt da unterbrochen habe. Ähm, red weiter, falls du noch deinen Gedanken fassen kannst. Äh, ich weiß was noch einmal, da habe ich ähm, Modern Warfare 2 Call of Duty Kampagne gezockt auf der Xbox. Und ich, mich hat die Kampagne so gefesselt, dass ich die ganze Nacht durchgesockt habe. Wow. Ja, früh um sechs war ich fertig und dann ist auch mein Vater aufgestanden. Oder der ist aufgestanden und hat mich, ja, ich habe einen halben Liter Red Bull gesoffen, <lacht> <lacht> kommt irgendwie in mein Zimmer rein und so. Sie, sieht dieses Elend. steht gerade auf, ja, kommt in mein Zimmer rein und so, ja, spielst du immer noch? Ähm, ja. Warum <lacht> sagst du nicht, nee, gerade erst, ich habe vor fünf Minuten angemacht. Ja, genau. Da ist dieses Red Bull daneben, logisch. Ja. <lacht> nee. schüttel den Kopf und geh raus. Hm. Und was waren die Konsequenzen? Ja, damals war ich, glaube ich, schon, schon älter. Ja, da war ich nicht mehr in so einem ähm, sagen begrenzungsfähigen Alter. Okay, aber hast du da schon... Ähm, gearbeitet oder warst du noch in der Schule da? Beziehungsweise musstest du dann am nächsten Tag arbeiten oder Schule? Ich weiß es... es waren bestimmt. puh, ich weiß es gar nicht. Es waren vielleicht Ferien. Okay. Ich glaube es waren Ferien oder so. Ich weiß, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle musste ich nicht in die Schule dann um acht. Aber so... so hardcore bin ich auch wieder nicht. Wie die Zwillinge, ja. Die sind ein anderes Kaliber. Ja, gut, die schlafen ja auch nur drei Stunden am Tag. Eben. Sind aber dafür genau. dann drei Wochen am Stück krank. Ja. Und jetzt ist genau äh, mit meinem Bruder genau dasselbe. Okay. So ungefähr. Ja, der ist jetzt zehn, hat ähm, eine Xbox zu Weihnachten bekommen, ja. <lacht> er hat eine Xbox bekommen. <lacht> So, da so denke ich mir auch, ey, was soll das? Ich habe nichts bekommen, ja. Keine Xbox, keine weiß nicht, Playstation, kein Nintendo, gar nichts. Ähm, der bekommt eine Xbox zu Weihnachten. Ähm, ja, da meinte meine Mutter, ja, man muss. Oder sie wollte probieren, quasi, dass du ähm, früh anfängst, sowas zu regulieren, dass sich das Kind daran gewöhnt, so ungefähr. Also, nicht so ja, wie bei okay. dir, dann halt nächteweise. Das, genau, dass, dass ich äh, in diese ähm, einfach ähm, wie, ich sag mal, hier grenzenlos sozusagen spiele. Ja. Damit, du ja nicht so, damit dein Bruder nicht so ändert, wie du jetzt halt sechs Stunden. Genau, damit ich, genau <lacht> richtig. Damit, ah, damit der quasi aus dem mal was wird, so ungefähr. Mhm. Ja, aber. Weil, wie ist es mit Kindern oder gar mit Jungs? Ja. Zocken, zocken, zocken. Also dein Bruder zockt ja. jetzt auch die ganze Zeit nur noch, oder was? Nein, er, will, also er würde gerne, oder was heißt nicht, er würde gerne, also er hört irgendwann auf, irgendwann hat er schon keinen Bock mehr, das, das ist, ähm, also er ist jetzt nicht, nicht der Dauer, der richtige Hardcore ist er auf alle Fälle nicht, aber er, er will schon viel, sage ich jetzt, was heißt viel, ja, schon zocken, ab und zu. Okay. Ja. Also wenn, wenn er da jetzt nicht, oder wenn, weiß ich, meine Mom sagen würde so, okay, kannst mach, was du willst, dann würde will der schon am Tag schon an seine vier, sechs Stunden rankommen, sage ich jetzt mal. Aber sie nehmen jetzt nicht das Netzteil weg, wie dir damals. Nee. Da heißt es dann ja, okay, jetzt kein Xbox mehr, dann. Aber dann, die steht, ja die steht auch glaube ich, auch nicht in so einem Zimmer, sondern bei euch im Wohnzimmer dann. Die steht bei uns im Wohnzimmer, genau. Ja, okay, dann kann man es einfach regulieren. Wenn's im Zimmer steht, es natürlich was anderes. Ja. Aber wie ja. war das damals, als sie dir das, das Netzteil weggenommen haben? Wie das war? Ja, aber wie ist es abgelaufen? Also hast du auf einmal gemerkt, da ist kein Netzteil dran, als du von der Schule heim bist oder so? Keine Ahnung. Ich weiß noch, du hast es mir erzählt, so nach dem Motto so, Weil ich meinte, ja, lass uns hier Xbox spielen und hast du meinen, ja, du, ne, meine Mama hat das Netzteil konfisziert. Ich bekomme es jetzt morgen <lacht> wieder oder so. Äh, ja, Nein, damit muss man halt leben, ne? Da muss man durch. Wenn wir einmal zu dem einen von euch, der die Xbox hat, dann darf man nicht zocken. Das ist so doppelt Bestrafung, weißt du. Ja, ja, Man geht natürlich immer zu dem Kid in the Hood, das äh Konsole hat. Ist doch so. Ja, wenn, er, wenn mein Bruder bei nicht mehr zocken darf, ja, dann geht er halt zum Freund und zockt bei dem. Mhm. So, Mama, Mama, ich geh jetzt zu einem Freund, wir spielen jetzt draußen irgendwie Fußball oder so. Dann ja, ich, man geh ich geh halt raus. Ich Geld raus. Ja, und dann ja, hängt man bei dem einen Freund, der dann grenzlos zocken darf. Wo die Eltern... Nicht grenzlos zocken darf, aber sein Kontingent für den Tag noch nicht verbraucht hat. Ja, ja, gut, aber es gibt schon den einen Freund, der darf den ganzen Tag zocken. Der hatte dann dementsprechend noch schlechtere Note stimmt. als man selbst, aber stimmt, ja. Aber der durfte. Ja, ja gut. Man muss dazu sagen, ich war am Gymi. Mein Bruder ist jetzt auf der Hauptschule. <lacht> Siehst mal, <lacht> sieht mal, was gebracht hat, ne? Ja, das ist natürlich schon, äh, da schon anders. So hast halt wahnsinnig Stress. Und jetzt so, Hauptschule ja, ist entspannt. Ne? Genau. Genau. Das will ich noch was erzählen. Ähm, auch, mit, auch mit dem Vater zu tun. Der, ähm, wo es mit der Schule natürlich schlechter wurde, hat er irgendwie versucht, ja, mir das Lernen zu. Ähm, beizubringen. Beizubringen, zu erleichtern, zu erlernen, ja. Und dann hat er versucht, mir ein, also ein System ans Herz zu legen. ja Sozusagen, er hat gemeint, ja, im Leben hast du Spielpunkte, also Spaßpunkte und Arbeitspunkte. Muss sagen, ja. In welchem Verhältnis die stehen, ist, ähm, ich weiß nicht, nicht 50-50, aber halt nicht, nicht, nicht jetzt so krass variierend so. Genau. Ähm, und ja, du hast, du hast halt sagen wir, 20 Spaßpunkte und du musst halt für die Schule brauchst musst du halt vier, vier Arbeitspunkte liefern, so ungefähr. Ja, und dann meinte er zu mir, ja, du hast jetzt schon alle Spaßpunkte verbraucht, ja, weil ich so viel gezockt habe. Jetzt musst du arbeiten. Also lernen. So, das war sein Ansatz, quasi die, ähm, die schulische Leistung zu ähm, steigern. Ich fand das lustig. <lacht> ich fand das echt witzig. Das ist so, so da, da krachen irgendwie so zwei Welten aufeinander. Okay, hast du dich jemals versucht dran zu halten? Nein, nie. <lacht> äh, aber das ist ein interessanter Ansatz. Er versucht sich ja schon da rein zu versetzen, wenn er jetzt zum Beispiel jetzt auch gesagt ja, hat. Ja, er versucht es schon zu verstehen. Ja, ja also er nutzt da schon eine Metapher quasi, die halt zumindest in die Richtung geht. Mit Punkten. Ja. <lacht> man kann auch sagen, so, jetzt ähm, hast du jetzt quasi ähm, vor dir jetzt quasi deine Spaßpunkte, kann man auch setzen. Ja, ist jetzt dein, dein, dein nächster Level. Um dieses nächste Level erreichen zu dürfen, äh, zu können, musst du halt äh, grinden. Und das machst du, indem du lernst. Ja, das wäre so das, wo man, wo man vielleicht, wenn die Weiterentwicklung, die man da machen kann. Und dann müsste man aber es auch voll auf, aufziehen. Wenn du zum Beispiel eine gute Note, wenn du eine 1 mit nach Hause bringst, keine Ahnung, dann kriegst du auf einmal 1000 äh, XP oder so. Wenn du nur eine 2 hast, dann halt nur 800 und so und immer mehr. Wenn du zum Beispiel eine 5 mit, oder eine 4 oder eine 5 nach Hause bringst, kriegst du halt auf einmal dann halt Abzug so 100 oder 200 dp. Gut, die Verhältnisse müsste man noch besser anpassen. Aber das, glaube ich, ist dann halt so, das wäre die Fortentwicklung, die, glaube ich, hätte dann noch eher gezogen. Oder was meinst du? Wäre ja, dir das, das zu affig ist ja, gewesen? Das ist, das ist alles viel zu komplex. Das übersteigt ja jeden, jeden Aufwand. Ja gut, wenn man halt sich die Mühe machen will quasi als Aber ich glaube, dazu muss man auch selber Gamer gewesen sein, um sein Kind so erziehen zu können. Das glaube ja. ich Dein Vater, dein Vater hat da schon einen richtigen Ansatz tatsächlich gehabt. Bloß die <lacht> Umsetzung war nicht attraktiv genug für dich. <lacht> Stimmt, genau. Ja, was ist nicht attraktiv genug. Es gab immer auch quasi Geld zum Zeugnis, je nachdem, wie deine Noten, Noten entsprechen. Ja? Ja, mein Vater ist Prof, der hat das dann mathematisch hat er das alles festgelegt, hat dann eine Liste gemacht und in, welchen, in welcher Klasse man wie viel Geld kriegt für die und die Note. Ähm, ja, nach der achten Klasse gab es halt nichts mehr. <lacht> da habe ich dann keine Kohle mehr gemacht, so ungefähr. Ja. Nee, also er hat es schon probiert, so, aber ich weiß, es, wenn du halt in die Schule gehst und dich halt nichts interessiert und ja nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen willst, dann ist das ja alles sinnfrei. Oder halt, was heißt nicht sinnfrei, aber dann hat das alles viel weniger Gewicht in dem Moment. Und so sehen ja dementsprechend Noten aus. Aber meinst du, hätte dein Vater zum Beispiel nicht diese Bemühungen gehabt, dass du trotzdem jetzt äh, so äh, jetzt wärst, wie du bist? Beziehungsweise damals genauso noch die schlechten Noten, also meinst du, du hättest noch schlechtere Noten geschrieben, wenn er dich gar, also jetzt nicht im Sinne von ignorieren, aber halt so diese Bemühungen halt einzustellen, sagen wir mal so. Man, nee, man hätte er hat sich dir schon bemüht, aber, aber halt bis, bis zu einem, also das heißt, er hat schon mit mir gelernt, bis zu einem gewissen Punkt so ungefähr, ja, weiß nicht bis halt zu siebten Klasse so ungefähr, hat er gesagt, yo, also wenn du irgendwas brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Ja, habe ich natürlich nie gemacht. Ja, vielleicht zweimal oder so, weiß ich da nicht. Da warst du noch so ein Wunderkind. Du, wenn, du, wenn du Hilfe brauchst beim Lernen oder so, kannst du zu mir kommen. Oder Hausaufgaben, kannst du zu mir kommen. Hat er halt irgendwann gesagt. Mich quasi irgendwann allein, also nicht allein gelassen, aber halt. Ja, also man macht, man, also ich finde, man macht in der Grundschule, hilft man vielleicht noch mit, aber ich finde, ab der fünften Klasse, Oder ja, so. weiß ich mehr, aber das war genau. Fünfte Klasse Gummi, mhm. da brauchst du schon noch deine Eltern. Du ja, die gut. ja gut, als, als, mal, als Durchschnittstyp hier tatsächlich. Ja. <lacht> genau, und ab dem war ich sagen, sozusagen ja, freigestellt, kann man so sagen. Ähm, ich denke mal, die Noten hätten sich nicht verbessert, wenn er jetzt das nicht... Ähm, sag mal, wie war die Frage nochmal? Ja, also wenn er das jetzt zum Beispiel nicht gemacht hätte, so dieses System also mit dir gemacht, und im Sinne von, ja, jetzt äh, lern doch mal, sondern einfach hätte dich, also nicht auch nicht ignoriert, sondern... Sagen wir es mal so, die jetzt nicht die Playstation, also nicht die Xbox weggenommen hätten oder so, oder so. dass du das trotzdem mehr das frei regulieren können, aber trotzdem nur noch gesagt hast, was soll da, also, also sie wären immer noch deine Eltern gewesen, hätten immer noch geschimpft, wenn du schlechte Note mit nach Hause gebracht ja. hättest, aber nicht die Konsequenz quasi, dass du, dass man da irgendein System austüftelt, wo du dich eh nicht dran hältst oder dass man dir halt das Netzteil von einem, oder dass man dir das Spielen wegnimmt. Glaubst du, du, das hätte einen Unterschied gemacht oder warst du so drauf, so, weil eh alles egal, so, würde so oder, so oder so laufen. Nicht alles egal, aber ich glaube, das ist, ist halt also monentechnisch, denke ich mal, wäre nichts passiert. Ähm, aber halt dann irgendwie so auf sozialer Ebene. Okay. Dann, also denke ich mal, dann hätte ich mir irgendwie halt vielleicht keine Zeit mehr genommen für Ranger oder halt jeden anderen Sport, den ich halt gemacht habe. Wenn ich da halt keine Einschrägung erfahren hätte, so ungefähr. Kann ja. ich mir jetzt vorstellen. Ja, machst du jetzt noch irgendeinen Sport? Ja, nee. Und bei Ranger müsst auch nicht, siehst du mal. Ich bin auch nicht mehr. Stell dir vor, das hat Piffe. Ja, das hat aber andere Gründe. <lacht> ja, gut, ja, das aber. Gründe, aber das ist tatsächlich, das man, man, man zockt jetzt mal sechs Stunden am Tag und <lacht> man macht nicht mehr bei Ranger mit und. Äh, ne, und Sport machen auch nicht mehr. Aber ja, gut, ich verstehe, wenn man halt keinen Sport hat, hat mehr, die einem Spaß macht. Ja. Du bist so gut, du bist, ist gut so, wie du bist, Lukas, du musst dich nicht verändern. Sei, wie du bist Das will ich nicht hören, das will ich nicht hören. Ich will einmal, ich will einmal kritisches Feedback hören. Das ist... Ich hasse es, ja, seit zwei Jahren, also, bin ich aus der Ausbildung raus, ja, und quasi bin in einer anderen Firma sozusagen, und ich, ich höre kein, ich höre nie kritisches Feedback oder nie so, okay, hm, da kannst du dich noch verbessern, ja, das war, fand ich jetzt nicht so toll von dir, so ungefähr, das höre ich nicht mehr, ich höre immer nur noch entweder gar nichts oder halt super, toll, danke, wow, ja. Keiner sagt mir irgendwie, ja, mein alter Chef hat mich zur Sau gemacht, Er hat einfach gesagt, hey, du, du machst das, wie schaust du aus, ja, du bist richtig scheiße, hat er zu mir gesagt. <lacht> ja, das ist richtig scheiße, was du da gemacht hast, das ist richtig, gefällt mir gar nicht. Ja, und solche Gespräche gab es öfters. Und, ja. Und das war gut, ja, das, deswegen bin ich so, wie ich bin, aber ähm, das, das nervt mich so irgendwie, so seit, so, seit einem Jahr nervt mich das, dass ich nichts mehr höre, ja, wo, du, wo ich was besser machen kann. Keine Weiterentwicklung. Ja, ich entwickle mich schon weiter, aber ich krieg kein Feedback. So, krieg nur, okay, gut, ja, oder sehr gut, ja, danke, bla bla bla. Aber ich kriege jetzt nicht, okay, ja, ah, so, hier, das fand ich jetzt nicht so toll, überleg dir das mal so ungefähr. Das kriege ich halt nicht mitzuhören. Ja, aber meinst du, da in deiner Arbeit gibt es genug qualifiziertes Personal, die dir das sagen könnte? Oder würdest du dann eher denken, ja, ihr kennt euch eh nicht aus? Nee, das nicht. Ich höre mir Kritik natürlich an und überleg, mach, überleg natürlich drüber, ja. Ähm, aber es geht ja nicht, jetzt nicht nur um technische Sachen. Okay. Ja, es, also hat auch irgendwie auch viel Soziales, also wie, wie ist deine Einstellung oder wie bist du jetzt mit dem Künstler umgegangen oder mit dem oder mit der Situation oder so Sachen halt, ne? Ja gut, vielleicht bist du auch einfach ein sehr umgänglicher Mensch. Die Leute mhm. verbringen gerne Zeit mit dir. <lacht> das du. ich auch hoffen. <lacht> <lacht> okay, das nächste Mal, wenn ich, wenn ich, ich, ich werde absichtlich, werde ich, werd ich dir, dein, dein, dein, dein Mix werde ich dir schlecht reden. Das nächste Mal, wenn ich einen Mix von dir mitbekomme. Oder wenn ich dich ja. in der Arbeit sehe. Wenn, wenn du das schaffst, wenn du was Schlechtes findest, dann darfst du das mir das gerne mitteilen. <lacht> Ja, stimmt, aber ich habe dich auch, glaube ich, genervt damals, als ich noch Technikchef war und wo du noch als Azubi bist. Das, da, da kann ich mich noch erinnern, wo du mich dann so, ach, nach dem Motto, ja, du hast doch eh keine Ahnung und hast einfach dein Ding weitergemacht. Ja, ich mache natürlich, was ich für richtig halte und was äh. mir gefällt, ja. Ich lasse mich da nicht reinreden. Also, <lacht> es sind jetzt Sachen irgendwie halt irgendwie, wenn jetzt halt der, der Kunde kommt, ja, das ist was anderes, ja. Aber wenn jetzt der Chef kommt, ach, wurscht. Wenn es was Triviales ist. <lacht> ich habe schon immer gemacht, was ich gewollt habe. Ja, okay. Ja, ja du, du musst dein, dein Podcast-Feeling verbessern, Lukas. Du, du, Feeling? Dein Podcast-Feeling, ja. Und was das noch ist, darüber können wir jetzt noch diskutieren, aber. <lacht> ich wollte jetzt einfach irgendwas nehmen. Nein, weißt du was, Lukas, du machst das toll! Ich finde ich find das toll. Ja, das du ganz den ganz Podcast. <lacht> beste Podcaster, den du je gehört hast. <lacht> Der beste, ja, ja. Nebenbei wird gegessen und äh, wir machen noch, immer noch zu viele Pausen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich. Ja, schon wieder eine Pause, weißt du? Noch nicht ja, mal, ich, ich, ich kann den Satz noch nicht ja. mal zu Ende bringen und dann habe ich hier eine Pause, weil bei mir einfach Leerlauf im Hirn ist. Ja, so liegt es nicht an mir, sondern an dir. Ja. Also, vielleicht solltest du den Podcast kapern und an dich reißen. Kein Interesse. <lacht> ja, jetzt drückt er sich wieder vor der Verantwortung. Die Welt, da draußen, ja, Verantwortung. Die, die Welt da draußen braucht gute Unterhaltung. Wenn du sie bieten kannst, Lukas, warum verwehrst du ihr die, diesen Genuss? Diesen Genuss? Ja. Den Genuss meiner, meiner, meines Entertainments. Ja. Deines Podcast-Tums. Ja, das muss ich mir überlegen, ich denke drüber nachher, okay? <lacht> ja, aber interessant deine Geschichte mit, mit, mit, mit deinem Vater, also das wusste ich nicht tatsächlich, <lacht> mit den Punkten und so weiter, also ich wusste das Einzige, was ich noch weiß, dass sie dir halt das Netzteil weggenommen haben. Ja. Ja, aber ich wusste auch nicht tatsächlich, dass das mit, mit dem Zocken bei dir dann auch so, so krass war. Ich, ich wusste, ich dachte einfach, du bist von Haus aus so faul und äh, lernst nicht. Und ich habe dich auch als sehr gemächlichen Menschen kennengelernt. Und Du bist, ja, das du bist halt ja. nur, nur in vereinzelten Sachen richtig krasser Perfektionist. Ja, das stimmt. Ja, also, <lacht> aber sonst in deinem Leben, da denkst du, das oh, stimmt. never mind, so brauche ich, brauch ich jetzt nicht. Notwendigkeit, da yeah. ist eine Notwendigkeitsdenkweise. Also Steuererklärung, ja, gebe ich mal erst in zwei Jahren ab, mal schauen. Ist es notwendig? Die schreiben, die schreiben mich dann schon an. Ne? Ja. Ach, ich schulde den 20.000, ja, ja. Nach der dritten Mahnung, glaube ich, ist es notwendig. So. Genau. Ja. Jetzt muss ich aber überlegen tatsächlich, wie es mit dem Zocken bei mir war, mhm. weil meine Eltern davon halt gar nichts verstanden haben. Liegt auch daran, dass halt wahrscheinlich auch die Sprachbarriere ist, weil meine Eltern sind halt quasi Russlanddeutsche und da war es auch mit der Schule auch so, dass ich halt in der Schule musste, ich mich von Anfang an selber durchboxen, also meine Mom, die ja eigentlich tatsächlich Grundschullehrerin ist oder war, die konnte mir halt dann dementsprechend nicht wirklich weiterhelfen, das Einzige war dann immer, wenn ich halt hässlich geschrieben habe, ich habe immer noch eine Sauklaue, also das ist, das ich ist, auch, ja. hey, mein Vater hat alles <lacht> probiert. Er hat einfach alles probiert. Er hat mit mir ewig viel Schreibschrift gelernt. Dann war das hässlich. Dann hat er probiert, Druckbuchstaben mit mir, mir beizubringen. Dann war das hässlich. Dann habe ich wieder auf Schreibschrift umgestellt. Das war, es war immer, Deutsch war nie besser als eine Vier, weil man nichts lesen konnte. Du meinst die, die, Schrift, die Schriftnote? Es die Schrift, gab, gab immer die ja. Schriftnote. Ja, naja, nee, das, das hat ja, das ist ja auf, auf die ganze Note hat sich das ja übertragen. Echt? Bei mir gab es immer eine Schriftnote in der Grundschule. Ja, in, in der Grundschule, ja, war es was anderes, ja. aber dann später in der. Ach, du hast quasi im noch Gym ein, im Gimmi hat er mit dir noch Schreibschrift und Druckschrift geübt. Nee, das nicht, aber er hat, ge er hat so, schon gesagt, so, ja, kann man ja nicht lesen, oder? <lacht> probier mal, probier mal Druckschrift, ja, hier, ich sag dir das mal kurz. <lacht> Es ist auch so ein Ding, wo ich mir denke: so, ja, entweder man hat eine gute Schrift oder man hat halt eine Sauklaue. Es gibt ja, da ir irgendwie, irgendwie nichts Ordentliches dazwischen. Also, ich würde sagen, ich, ich bin von meinen, ich, ich habe drei ältere Geschwister und ich habe in Abstand die hässlichste Schrift, <lacht> würde ich mal sagen. Also, es ist halt schon echt krass. Also, das, ich weiß nicht, ob, man das, ob das genetisch ist oder ob es Übungssache ist. Ich weiß ja auch nicht, weil. Bei meinen beiden älteren Brüdern, da verstehe ich es, weil in Russland, die sind auch damals dort zur Deutsche Grundschule gegangen, da war es streng. Damals war es sogar noch Sowjetunion. Da hat man halt auf die Finger bekommen, wenn mal das, der Strich irgendwie schräg war oder so tatsächlich. Die wurden dazu quasi äh, antrainiert, von Beginn an, dass die schön schreiben. Und dementsprechend haben die noch eine schöne Schrift. Meine Schwester allerdings ist hier zur Schule gegangen, äh, in Deutschland. Und ja. die hat von Haus aus eine schöne Schrift. Also, ja. da ist <lacht> Der war das halt, der fiel es halt einfach und bei mir von Anfang an halt eine Sauklau, Ich weiß auch nicht warum. Also, das ist ganz komisch. Also, von meinen beiden Eltern auch, die haben auch, na gut, mein Vater hat jetzt keine, kein Gekakel, aber bei dem schaut es jetzt auch nicht so mega schnörkelhaft aus, aber mhm. halt so, und da merkst du auch noch dieses Russische, ne? Da sind alle Buchstaben schon gerade und so gedöns und so weiter und so fort. Mhm. Ja, also, meine Mom, die kann fast schon Buchstaben, kann die malen, ne? Also, so krass ist die halt. Ja. Jetzt wieder zurück zum Zocken. Ja, zurück zum Zocken. Ähm, auf alle Fälle, ich musste mich tatsächlich selber durchboxen. Und dementsprechend war es in der Schule jetzt nie so ein Thema sehr, dass irgendwie das Zocken schuld sein könnte. Davon abgesehen, dass ich tatsächlich nie so wirklich den Zugang dazu hatte, weil ich mir das tatsächlich nicht selber kaufen konnte. Beziehungsweise ich, ich hatte halt nie Kohle dafür. Beziehungsweise ich habe auch relativ spät auch erst Taschengeld gekriegt. Also meine Eltern haben dieses deutsche System mit dem Taschengeld auch nie so wirklich gemacht. Ich, ich, also, ich glaube, das, das Einzige, ich habe mal meine Schwester, als die Zeitung ausgetragen hat, habe ich so immer so, so, keine Ahnung, so vielleicht ein Kilometer, also sie hatte halt vielleicht eine Strecke von, keine Ahnung, 15 Kilometer und ich habe einen Kilometer, da habe ich halt mitgeholfen. Und da habe ich halt immer einen Fünfer gekriegt, quasi äh, am, äh, am Monatsende. Und das war so mein Taschengeld, so. Ne? Also ich habe mir selbst diese 5 Euro, musste ich mir selber verdienen. Und was hat man da als Kind, was macht man da, wenn man halt dann nur 5 Euro hat? Man geht halt in tante emma -Laden und kauft sich halt da irgendwas halt so. Weißt wenn du, man, wenn man halt dann richtig gespart hat, dann hat man sich auch mal ein Sandwich gekönnt beim Tante-Emma-Laden Und sonst hat man sich halt nur mal Schlangen und äh, Schlümpfe gekauft. Und dementsprechend hatte ich nie die Möglichkeit, beziehungsweise ich hatte nie Konsolen. Also die einzige Konsole, die wir aktiv zu Hause tatsächlich hatten, war Nintendo 64. Geil. Ja, da habe ich dann Super Mario 64 halt dann gezockt. Aber da hat man tatsächlich auch viel Zeit verbracht, weil man es als Kind halt nicht auf die Reihe bekommen hat das Spiel durchzuzocken beziehungsweise ordentlich durchzuzocken ohne die ganze Zeit zu verrecken und man war auch einfach nicht so vom Hirn so drauf dass man die Rätsel alle sofort gelöst hat und so weiter also jetzt wenn ich es halt zocke keine Ahnung da die ganzen Speedrunner die spielen das ja schon in 10 Minuten durch also ich würde es jetzt auch schon in 3-4 Stunden oder so würde ich es auch schnell durchbringen so ist es nicht ne weil ich denke wenn ich spiele gerade auch Mario Odyssey wenn <lacht> ich mir auch so ab und zu ja, dass die, da fühle ich mich wieder in die Kindheit zurückversetzt ähm ja, um wieder zurück aufs Lernen zu kommen. Also N64, die kam auch dann relativ spät und ich hatte dann auch keine Playstation 2, 3 oder so. Ich hatte dann halt irgendwann mal einen PC. Aber auch nur immer so Altbacken-PCs, also richtig Altbacken-PCs, wo ich dann halt dann nichts zocken konnte. Also wo ich dann halt, da war für mich so im Windows irgendwas rumzumachen, war für mich irgend so ein Spiel. Also irgendwie in Paint irgendwas rumzumalen oder Minesweeper oder so. Und dann irgendwas, äh, das Windows so zu optimieren, das war für mich ein Spiel. Ich würde mhm. mal sagen, so da, da wo es mit dem Computer tatsächlich äh, voranging, wo ich tatsächlich einen ordentlichen Computer hatte... War siebte Klasse, weil dann brauchte ich das, weil wir hatten da so einen, halt den äh, Textverarbeitungskurs, ne, direkt auf der Wirtschaftsschule. Und da ging es halt nur darum, tatsächlich das Zehnfinger-Schreibsystem zu lernen. Und dafür brauchten wir tatsächlich PC. Wobei wir auch angefangen haben, hab ich habe mit einer Schreibmaschine angefangen, weil meine Eltern sich noch keinen ordentlichen PC konnten leisten. Und äh, dann haben sie halt meinen älteren Bruder gebeten, einen PC zusammenzustellen. Der hat einen günstigen PC für 300 Euro zusammengestellt. Und dann, ich würde mal sagen, ein Jahr darauf hatten wir dann auch Internet DSL tatsächlich dann auch direkt. Und ich würde mal sagen, tatsächlich mit dem Zocken, wo hat es dann angefangen, als der PC tatsächlich vom Wohnzimmer in mein, PC, in mein Zimmer gekommen ist. Aber das war auch schon echt spät. Das war dann halt tatsächlich so 9., 10. Klasse. Ich glaube 10. Klasse. Und dann habe ich halt dann regelmäßig erst gezockt. Äh, 11., 12., 13. Und halt jetzt nach, jetzt, jetzt immer noch weiter. Und ich glaube, mein Vorteil war eben, uh, warum meine Eltern mir das Zocken nicht verboten haben. Bei mir ist es halt nicht schlechter geworden wie bei dir, <lacht> sondern ich war immer Durchschnitt und habe mich mit diesem Durchschnitt immer so durchgeboxt. Dann halt, man hat mir mal gesagt, so in der Hauptschule hat man mir gesagt, so, ja, nee, Wirtschaftsschule packst du nicht, da bist du immer zwei Notenstufen schlechter. Bin dann halt, ich musste sogar Aufnahmeprüfung machen für die Wirtschaftsschule, habe die halt dann bestanden und ich war vom Noten, ich war trotzdem immer, immer im, im selben Durchschnitt, ich war immer Durchschnitt. Und dann haben sie auch von der Wirtschaftsschule auch gesagt, ja, auf der Voss bist du auch, da keine Chance. Ich bin sogar Technikzeit gegangen. und haben sie gesagt, boah, Alter, da kannst du nur hingehen, wenn du in Mathe nur Einser schreibst und so. Ich hatte halt am Ende mittlerer hatte ich dann leider nur äh, Plus weil meine Jahresfortgangsnote war, glaube ich, eine 2- und ich hatte nur eine 1- und dann kommst du halt leider nur auf Zeit Plus Ich habe sogar Nachprüfung gemacht, aber es hat dann auch nicht funktioniert. Aber auf alle Fälle hat man mir auch gesagt, ja, hier, bla bla, dies, das, das schaffst du nicht und da auf der Auf der Force war ich auch immer Durchschnitt und ich habe halt ein durchschnittliches Abitur geschrieben. Ich habe sogar zweimal Abitur geschrieben. Also einmal Fachabitur durchschnittlich und einmal Allgemeines. Mein Allgemeines war dann ein bisschen so ein bisschen schlechter tatsächlich, weil ich äh, dann wusste, ich will Jura studieren und da gab es keine NC und dementsprechend habe ich auf die Noten geschissen. So Hauptsache nach 13 Jahren hatte man auch keinen Bock mehr auf Schule. Da war dann so, oh ja, komm da hatte ich teilweise sogar echt öfter mal Sechser, vor allem in Physik, obwohl mich das echt interessiert hat, aber da war, hatte ich halt echt kein Glück beim Lernen tatsächlich, da hat mich der Lehrer sehr oft auf dem falschen Fuß erwischt, dass ich halt Null gelernt habe und dann hat der Ex geschrieben und dann habe ich halt nur Sechser geschrieben, tatsächlich. Und ich habe es dann halt, durch mein Abi habe ich mich tatsächlich auf, ein, auf sechs Punkte gerettet, also eine 4 Plus. Im Jahresfortgang hatte ich halt einen Fünfer tatsächlich und dann halt, weil ich einen 3er oder einen 2er sogar geschrieben habe, habe ich mich halt auf eine 4 geheift, auf 6 Punkte das ging dann tatsächlich da war ich dann total überrascht, ich hatte halt in Physik hatte ich dann halt auf einmal 10 ja 10 Punkte habe ich damals in Physik geschrieben ich war ich total perplex, so. ich dachte in Mathe habe ich locker eine, so 12 Punkte oder so, in Mathe hatte ich dann nur 6 nur und in Physik dachte ich oh, hoffentlich kriege ich 6 Punkte, dann hatte ich 10 Punkte da dachte ich mir, what the fuck, was ist denn da passiert also ja Auf alle Fälle, das Zocken hat mich nicht behindert, dementsprechend habe ich da jetzt auch tatsächlich keine Story, so wie du, dass meine Eltern da beim Zocken mich irgendwie so, aber ich würde auch sagen, das Zocken hat mir jetzt auch irgendwie nicht mein Jurastudium verdorben, klar könnte man immer im Nachhinein sagen, man hätte mehr lernen können fürs Jurastudium, ich hatte auch im Jurastudium auch wirklich tatsächlich kein, kein Glück, also Da ist es auch so, tatsächlich, da wir waren 800 Studenten und die sieben da absichtlich aus, die machen die Zwischenprüfung extra schwer, dass da halt sehr viele durchfliegen. Und wenn du da halt mit einer 4 immer nur bestehst, das ist durchschnittswert tatsächlich. Also das ist normal, dass man da mit einer 4 nur besteht, weil die, wenn du, da, wenn du die, mit die Zwischenprüfung bestehst, so nach dem Motto, okay, ans rettende Ufer und dann hast du immer noch massig Zeit bis zum Examen, dich zu verbessern und du hast meistens auch nur Leute, die ziemlich gut sind im Examen, weil sie dann, wenn sie die Zwischenprüfung bestanden haben, auch so reinbuttern und tatsächlich auch so lange studieren, dass das dann klappt. hatte ich leider nicht die Chance, also habe ich nicht die Chance, mich zu beweisen und dementsprechend studiere ich halt jetzt Theologie und das merke ich halt, da war jetzt tatsächlich das Niveau. Da merkst du, Jura war dann halt echt hart und Theologie, erstens, ich habe noch das Vorwissen zweitens äh, merkst du, okay, ich bin härteres gewohnt vom Studium und da habe ich jetzt die Prüfung so locker lockerflockig halt so, weißt du, so hinter mich gebracht. Also die erste Note habe ich schon, die ist halt 1,0. <lacht> <So>. Okay. Ja, <lacht> einfach das, das läuft dann tatsächlich. Also ich würde sagen, das Zocken wird, beeinträchtigt mich jetzt auch nicht so sehr im Alltag. Was ich aber dann einen klaren Nachteil habe, ich bin halt nicht gut im Zocken. <lacht> da bist du mir, äh, ich würde sagen, fast <lacht> schon eine ganze Welt voraus. Wie <lacht> gut. Das Aber es bedeutet ja nichts, gut im Zocken zu sein. Das hat ja keinen Wert. Ja, also gerade, ja gut, das hat heißt keinen Wert. So. Also gerade, wenn man beim Zocken ist und ich werde halt von euch ausgelacht, ist das kein angenehmes Gefühl, so nach dem Motto. So. Ja, also du bist ja auch dann, du warst ja auch, also deine Lernkurve war auch relativ schnell äh, überwunden. Also du hast ja LOL sehr viel besser gelernt als ich, obwohl ich, glaube ich, vor dir LOL angefangen habe. Und am Anfang sogar noch vor dir war, ein paar Level. Aber dann hast du mich auf einmal krass überholt und ich, ich, ich sehe dann nicht mal die. Dann hinter dir noch die Bremslichter so und du bist schon eine komplett andere Welt. Meinst ja, du, ich bin sein. halt Bronze und du bist wahrscheinlich schon oberes Gold. Wahrscheinlich was das Spiel angeht. Das ist natürlich mehr, nachdem, wie viel Zeit man in sowas reinsteckt. Ja, dafür wird aus mir was und du bist. <lacht> aber gut, aber du hast auch einen Job, wo du. Äh, wo du halt nicht kritisiert wirst, das, das wäre doch auch geil. Also ich stelle mir das auch so vor so ja, also ich verstehe, warum du nicht so einfach weg willst von da, <lacht> weil <lacht> ja, weil das ist ein gesicherter Job, du musst nicht, du hast du, keine Ahnung, du hast noch nicht mal keine Begrenzung in deinem Vertrag, ne? du bist einfach eingestellt auf Lebenszeit. Ja. Du bist ja fast schon äh, Beamter, weil du vom, vom Staat oder von der Stadt eingestellt bist. Ja. Toll. Also so fast. Ja, ja. ja, mehr oder weniger halt quasi. Ja, quasi. Es ist nicht dasselbe, ja. aber ungefähr. Und dann wirst du von allen Enden gelobt und du Penner beschwerst dich noch darüber. Ja, das ist zum Kotzen. <lacht> Weil, ja, ich muss dann immer, Ich, ich klar, ich versuche natürlich besser zu werden Ja, und ich versuche auch irgendwie jeden Tag dann irgendwie zu reflektieren mit mir selbst. Ja, dann fallen mir ein paar Sachen, Kleinigkeiten fallen mir halt auf oder dann fallen mir so Sachen auf wie ja, das habe ich zwar gewusst, aber darauf hatte ich jetzt keinen Bock. Und ja. Weil doch positives Feedback lernst du halt nicht so viel wie wenn jemand sagt, ey, das war, das war jetzt echt grenzwertig. So. Klar nicht, wenn jemand sagt, ja, das ist scheiße, so schon Sagt okay, was konkretes benennt. Ja, aber hast du das Gefühl, du machst was falsch, bloß es fällt niemanden auf? Ich habe falsch nicht, aber dass ich Sachen sehr viel besser machen kann. Aha. Und das. Also ich, hab, ich weiß, ich habe noch viel zu lernen, ja? Sehr viel. Das ist natürlich sehr löblich, dass man, dass man weiß, okay, man hat. Das ist, ich habe das, hab das sogar gelernt, es gibt vier Formen von Kompetenz. Es gibt ähm, unbewusste Inkompetenz, das ist die schlimmste aller Formen, dass man denkt, man hat was drauf, aber wirklich hat man gar nichts drauf. Danach okay, kommt, die, äh, dann kommt die bewusste Inkompetenz nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß, ne, da bist du gerade. Und äh, dann gibt es halt die unbewusste Kompetenz nach dem Motto, ähm, wenn man halt realisiert hat, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich habe viel zu lernen dadurch lernst du ja viel und dann merkst du halt in manchen Bereichen halt auf einmal hey, so, ja krass, da weiß ich doch was und ah, da habe ich mich verbessert und dann gibt's halt am Ende die bewusste Kompetenz und das ist so diese ultimative State, den man halt, wenn man sagt, okay, ich bin ein absoluter Profi in meinem Bereich jetzt, ne, also bei uns in der Politikwissenschaft hat man dann gesagt, ja, wenn du halt eine Koryphäe in deinem Thema bist, dann hast du bewus bewusste Kompetenz, du bist doch eingeladen zu irgendwelchen Interviews und Gedöns und bla bla und schreibst Bücher, alles mögliche das ist die bewusste Kompetenz. Und bei dir würde ich dann auch sagen, bei dir ist die bewusste Kompetenz angelangt, wenn du dein eigenes Studio offen hast und die ganzen Stars bei dir angehechelt kommen, die würden in deinem Studio gerne was aufnehmen. Ja, wenn das der Plan ist, wenn das Gottes Plan ist, gern. <lacht> <lacht> Boah, ich weiß noch. Ja, ich ich habe keinen Bock aufs Studio. Was ist nicht, keinen Bock? Ja, erzähl du. Aber ich weiß noch, doch ja Studio, dass du gesagt hast, irgendwann mal hattest du mal voll Bock auf Studio und ich hab dich dann überledet, so nee, ja. ja, fang halt an einfach, du, ich es nicht, also man kann ja Halle mieten, man kann sich ja das aussuchen, aber fang doch mal an, was zu anzufangen, was du denkst, was du brauchst und dann hast du halt angefangen, dir die Sachen für Studio zu kaufen. Ja, in der Hoffnung, dass ich es mal brauch, äh, aber ich hab's nie gebraucht, bis jetzt, noch nie. Hast du schon irgendwas schon mal wieder verhökert oder hast du alles noch bei dir da? Ich, ich, ich habe keinen Bock, was zu verhökern. <lacht> ich hätte sau so viel Zeug zum Verhökern, Mann. Okay. Aber warum hast du jetzt keinen Bock auf Studio? Ja, was, nee, was? Ich habe keinen Bock. Ich, also, ich will das. Ähm, ähm, das ist so. Li Live-Sound ist einfach viel. Äh, die Erfahrung eines Konzertes ist einfach viel eindrucksvoller und auch in interessanter. Ähm, als irgendwie eine, eine Platte, würde ich jetzt mal sagen. Oder dass, dass du halt ja, spannender, aufregender. Live ist einfach aufregender. Sag ich jetzt mal. Ja, vor allem man, man hat Sachen, auf die man sich halt einfach nicht, äh, die man einfach in der Post-Production nicht ausbessern kann, sondern das passi was passiert, passiert halt einfach. Ja, es geht jetzt nicht um, um, um Post-Production oder so, es geht einfach um jetzt eine Konzerterfahrung oder halt irgendwie Musik, Live-Musik. Ja, finde ich einfach aufregender, als jetzt Studiomusik zu sagen. Also ich will auf alle Fälle live bleiben, weil irgendwie das, das mich mehr reizt, ähm, auch irgendwie so die Stimmung, die du halt in so einer Halle oder in einem Saal oder halt irgendwie mit den Besuchern hast, ist auch irgendwie was, was Cooles. Da irgendwie zu lesen, okay, wie sind die Leute so drauf, je nachdem, was du für Musik machst oder Konzert machst. Äh, muss man da halt drauf schauen, sage ich mal. Ähm, und ich will, ich will natürlich auch Studio machen, unbedingt. Ich will auch Musik aufnehmen und ähm, aber jetzt nicht nur Studio. Sondern ich will schon, schon in, im Live-Bereich hauptsächlich, sage ich jetzt mal, bleiben. Weil da passieren auch Sachen, die einfach unvorhergesehen sind und das ist halt spannend. Spannender als irgendwie Studio, wo du weißt, okay, das funktioniert, das funktioniert, das Kabel geht, das Kabel geht. Oder da geht einfach alles so ungefähr und live kommst du irgendwo hin und dann sagt dir der, ja, das, oder dann passiert halt irgendwas und du weißt halt nicht warum. Ja. Das ist irgendwie spannender. Also du brauchst das tatsächlich, diese Auf- und Abbauphase, du willst da quasi nee, ich etwas eine, erschaffen im Moment. Ja, die Herausforderung ist ja quasi, ein neues Bühnenbild aufzubauen, ein neues Konzept nee, sich dafür nee, zu überlegen. Die Herausforderung ist, Fehler zu finden. Und auch mit Problemen, Probleme gut zu lösen, beziehungsweise gut zu, ja, gut zu <lacht> umgehen. Das ist die Herausforderung. Die Herausforderung ist nicht irgendwie jetzt, das das ist das doch die das größte ist Bühne zu bauen. Und die Herausforderung ist einfach, den den Tag mit seinen Problemen, die auf dich zukommen, gut über die Bühne zu kriegen. Du bist halt so der Tontechnik-Notdienst. Weißt du, du hast halt keine Ahnung, backen oder so. Und auf einmal geht irgendwas nicht. Dann ruft man dich an so als Fehler, Fehler, also, äh, so, äh, Fehlerbeseitiger. Und du bist ja. wie so ein Detektiv, der dann die Fehler sucht und dann auf einmal funktioniert es. Und dann kassierst du eine Million und dann gehst du wieder. <lacht> nee, das, das ist aber echt so. Das, haben, das können nicht mehr viele, wirklich gut Fehler zu suchen. Und wenn ich halt irgendwie, wenn du halt die Erfahrung hast und da bin ich manchmal schon so, dass ich weiß, okay, wenn ich mir das ein bisschen anhöre, so, wenn, wenn mir einer erzählt, ja, das ist das und das und das ist es dann auch meistens so. Und viele können, können irgendwie keine wirklich strukt strukturiert irgendwie Fehler suchen und auch irgendwie das ganze System dahinter zu verstehen, was du jetzt halt aufgebaut hast zum Beispiel. Ja, und das ist natürlich auch den, der Traum, ja, was du gerade erzählt hast. Den hat man natürlich am Anfang so, ja, wenn da jetzt einer ausfällt, dann kann ja ich endlich mischen. So, <lacht> Wenn der Tomotechniker krank wird und der, der wird spontan krank und man kann keinen Ersatz schaffen und ich bin der Azubi und ich muss das jetzt machen. So. Und dann mache ich das richtig und ich überzeug alle und ich mache das richtig geil und <lacht> ja. Ja gut, aber jetzt bist du halt kein Azubi mehr. Was wäre dann ja, für stimmt. dich das Äquivalent, was du dann quasi dann dein Traum wäre? Das Äquivalent. Ja, also du bist, du bist ja jetzt aktiv zu Azubi mehr und man kann dir, ja, ja, dir jetzt auch nicht mehr sagen, dass du äh, unbewusste Inkompetenz besitzt, sondern du hast äh, ich würde mal sagen, du bist halt schon an der Schwelle zur bewussten äh, Kompetenz, würde ich mal dir schon zutrauen. Also... Du bist so dazwischendrin. Also in manchen Bereichen musst du halt noch natürlich, halt natürlich viel lernen, noch. also jetzt ohne zu urteilen, aber das ist ja logisch. Ja, ja klar, das aber, weiß ich ja. Aber dass ja. man halt dann zumindestens Was würdest du sagen, was wäre dann das nächste, der Traum? Ja, Stadion so ungefähr. Okay, Stadion zu mixen oder aufzubauen? Ja, zu mischen so. So dieser, so dieser Traum so, okay Du bist da, baust auf und bist auch Tontechniker, ja, aber du bist jetzt irgendwie nicht zum Mischen zuständig, sondern bist dafür, dass halt irgendwie die äh, Anlage spielt, ja. Okay. Dann fällt der aus und dann äh, muss ja irgendeiner einspringen. Dann, ah, ah, dann, sagt einer, dann sagt einer deinen Namen und äh, so, weißt du? Okay, so der, der Joker bist du. Dann, genau, der Joker, der Joker. Der dann alles rettet. Das, das ist halt so ein Traum, so, den man halt irgendwie hat, wenn man halt so anfängt oder halt irgendwie noch so nicht ganz oben angelangt ist. Hm. Ja. Ja, das ist natürlich dann, das ist schon eine, so eine Underdog-Story, da kann man sich einen schönen Film, kann man sich dann darunter vorstellen. Ja, genau, hat so eine richtige Underdog-Story, genau. Nach dem Motto, der, der, der eine, der die ganze Zeit angeschrien worden ist von seinem Ausbilder und nichts weiß und so weiter, und total verunsichert ist und dann trifft er auf einen, der quasi ihn fördert. Und dann fällt jemand aus und dann sagt er: Weißt du was, machst es du jetzt? Und auf einmal rockst du dann, dann halt. Keiner kennt ihn. Ja. Und er macht einfach die größte Show, die es gibt. Weißt du? Und alle fragen sich: oh, Alter, wer ist denn das? Ja. Und dann wird er gebucht und dann wirst du verkommerzialisiert und ausgeschlachtet. Und dann <lacht> <lacht> äh, äh, endest du halt, keine Ahnung, Überdosis auf irgendeiner Party oder so. Ja. Fuchs so die traurige, die tragische Story von, Luke, von Lukas S. <lacht> so. ja. Klassik. Klassiker. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, das kommt auch daher, weil du das Tontechnik angefangen hast im CCO. <lacht> weil da war es nur eine einzelne Fehlersucherei jedes Mal. Alter, das war die beste Zeit. <lacht> es war so witzig. Also im Nachhinein, es war so cool. Und Wir hatten keine, keine, keine Leitung, keine Führung. Äh, und die Anlage 20 Jahre alt, weißt du? Und alles kaputt und äh, alt und, äh, und die einzige alles Einschränkung warst du gegen mich, <lacht> wo ich einfach gemacht habe, was ich gewollt habe. Äh. Es war lustig, es war cool, war lehrreich, sag ich mal, wirklich lehrreich. Ja. Ja. Kaum zu glauben, dass ich mal Ton, was Tontechnik anging, mal, mal ein paar Schritte vor dir war. Aber das machst du allgemein. Ich bin nur ein paar Schritte vor dir und wenn es dich richtig bo bockt, bist du halt extrem, also bist du Meilen von mir entfernt. So. Ja. Sieht man beim Zocken, sieht man bei der Tontechnik. Das ist. Stimmt, du machst so viele, viele verschiedene Sachen, aber so. Ich bin halt so. Richtig. Ich bin der Tausendsasser, ja. Ich bin ja, halt so du musst halt. Du machst nix. <lacht> ich mach alles. Du meisterst nichts, so <lacht> Ja, Gefühl, genau. So. Ich, ich, ich hab überall so ein bisschen meine Fühler drin. Ja. Ja, ich hoffe dann aber, in der, dass ich dann tatsächlich, in der Theologie bin ich dann tatsächlich... Äh, ja, da wirst du mich höchstwahrscheinlich übertreffen. Ja, was ich, ich weiß nicht, ob ich dich da, da noch übertreffen muss, ohne um, um, um dich jetzt abzuwerten. Achso, ja, ja, nee, nee, du triffst mich schon immer. <lacht> du, schon immer, also da, nee. Ja gut, das ist jetzt, glaube ich, jetzt wird es ein bisschen zu Insider-mäßig, also... Weil sonst, die Leute verstehen das dann, glaube ich, nicht. Aber ich will es jetzt auch nicht großartig breit erklären. Vielleicht machen wir dann einzeln mal einen Podcast, was dann äh, angeht, was wir glauben, wie wir leben und was wir dann noch für Storys haben. Wir können auch noch erzählen von unserem Hauskreis, den wir hatten. Uh, da die sind Hauskreis. noch spannende, spannende Sachen noch dabei und, und so weiter und so fort. Ja. Aber ja, du hast deine Berufung gefunden in deinem Beruf Und jetzt hast du es anscheinend so gemeistert, dass du noch keine Herausforderung hast. Aber die wird bestimmt kommen. Es gibt immer einen, der, ja. besser, der besser ist als man selbst. Gibt es ja. immer. Ich weiß nicht, wo ich das schon... Ich, ich habe es schon im Podcast von Phil und schon erzählt. Ich habe es irgendjemandem schon erzählt. Ähm, oder wem ich das erzählt habe. Weil ich, ich stelle mir ja so vor, als ich studiere jetzt ja Theologie. Ne? Und wenn man unter Christenkreisen Theologie studiert, dann ist man ja mega heilig. <lacht> so... Man wird, man wird von allen und jedem alles gefragt, wie das so ist und so weiter und das hatte ich halt noch nicht, aber ich kam mir trotzdem schon so geil vor ne? und dann bin ich auf einen Typen getroffen, der auch Theologie schon studiert hat und der hat schon Bachelor und Master schon gemacht und als ich den reden gehört habe, habe ich mir gedacht so, fuck ey, das hat mich so richtig auf den Boden zurückgeholt, so <lacht> ich weiß im Prinzip noch gar nichts, weißt du, im Vergleich zu den anderen, ja. denke ich, mir, weiß schon ein ja. bisschen mehr, So vor allem unter Studenten, da ist man schon so ein bisschen, was die Bibel angeht, belesener, weißt du, aber <lacht> denkst du so, fuck, <lacht> ich kam mir dann so richtig unwissend vor ja, und irgendwann mal wirst du es dann auch haben, du wirst dann auf irgendeinen Techniker treffen, der, der dir dann Sachen erzählt, wo du denkst so, fuck, was, was von was redet der, was, was, was? boah, ja. geil, ich will das auch, ich will das auch können. Weißt du, das ist etwas, was nicht ein, etwas, was einen niederschmettert, sondern einem denkt so, fuck, ich möchte, ich möchte das wissen, was er weiß und noch mehr. Ich will ihn übertreffen. Ja, das muss einen aufbauen. Ja, Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du es da, wo du bist, dass das dann kommen wird. Ha? Es kommt, es kommt. Ich muss vertrauen. Vertrauen. <lacht> Auf das Schicksal. Ja. Ja, irgendwann, irgendwann, wenn du mit 30 bist, dann denkst du, okay. Okay, jetzt reicht's. <lacht> jetzt, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's. Jetzt hatten wir, jetzt hatten wir schon das zehnte Starkbier fest, ohne Starkbieranstich. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Ich, jetzt jetzt, ich machst, du, machst, machst du eiskalt die Lichter aus, Ton aus, und Nein, das akzeptiere ich jetzt nicht. Und einfach nur zack, im Hintergrund hört man noch die Notausgangstür so ii, tsch, hinzuknallen. Und da denkt sich, was ist gerade passiert? Dein, dein ja. Chef, dann zu dem Zeitpunkt total schweißgebadet, rennt schnell hinter, so: Lukas, warte, was machst du da? Und versucht selber irgendwas anzuschalten und kriegt es nicht hin. Hm. Und dann, so wird es basically laufen. Ja, und dann, dann kommt er so hinten raus und man sieht euch beide nur streiten durch die Glasfront, so: Nein, ich seh's nicht ein. Weißt du? Und der andere so: Nein, bitte hängt schon da an deinem Fuß dran. <lacht> und dann ziehst du ihn dann so, <lacht> <lacht> und dann ziehst du weg so: Nein, ich fahre jetzt nach Hause. Nein, Lukas, bitte nicht, bitte nicht. irgendwo bleibst du stehen alle gucken euch an und du so gehst halt wieder an, machst an und dann fest. aber dann <lacht> ja, genau. Richtig genervt. machst das Licht an dann, aber dann gehst du weißt du nach dem Motto, da den Knopf, den Knopf und dann fertig so kann ich mir echt gut vorstellen Eine schöne Geschichte ja ich bin gut im Geschichten erzählen ja ich, so, ich sollte Schriftsteller werden, ich sollte Kinderbücher schreiben nein <lacht> Lukas und dann Mischpult kurz um uns ein Mischpult. <lacht> ja, ein Mischpult ist kein Möbelstück. Ja. Das habe ich gelernt. Das ist eine Tour. Ach so, hast du dich mal auf den Mischpult gesetzt, oder was? Nee, eine Gafferrolle draufgelegt. Ach so. Hat ja, er dann ja. auch angeschrien, hat gesagt, du bist so scheiße, schau dich doch mal an, was <lacht> du für ein Scheiß machst. Nein, nein, so es ist eskaliert. Es ist nicht, aber... So, wir haben halt das Ding genommen und halt weggelegt und gesagt, ne... Das Mischpult ist kein Möbelstück. Ja, seitdem kein Gaffer mehr auf dem Mischpult. <lacht> so einfach ist es. Ja, wenn jemand sagt, nein, das, so geht es auf keinen Fall, ja, dann weißt du, okay, so geht es auf keinen Fall. Ja. Gut. Führen wir das Ganze zum Ende oder bist du noch, bist du noch redebedürftig? Also, ich finde, das ist gerade ein guter Punkt, wo man sagen kann, dass, dass da kann man Schluss machen. <lacht> bist, oder bist du unzufrieden? Natürlich bin ich unzufrieden, aber... Du bist unzufrieden. Was, was, was, nee. was brennt dir noch auf der Seele, wo du sagst, okay, du... Nee, nee. Um, ja, also... Nicht, nichts, was ich... Also ich würde mal sagen, beide den christlichen Elternhaus, das können wir fürs nächsten, für den nächsten Podcast, tatsächlich ich ja, ist auch weil, wieder was Längeres. Ja, da, da können wir beide dann Storys auspacken. Das ist dann auch etwas, wo, glaube ich, unsere Freunde, die uns noch von da kennen, <lacht> für die, glaube ich, wird das dann interessantesten. Jetzt habt ihr einen kleinen Vorgeschmack. Ihr habt so, könnt ihr jetzt denken, ah Mann die sind jetzt voll uninteressant, die glauben irgendwie an Gott, ja, dann hören wir den Podcast nicht. Oder ihr denkt euch, wow, die stehen voll offen zu ihrem Glauben, weil ich finde, dass das heutzutage machen das nicht so viele. Weil es heißt immer, ja, du sollst dein Glauben für dich selber leben, das heißt, wie heißt das, äh, Glauben sollte wie dein Penis sein, es ist schön, dass du einen hast, ne, aber du solltest ihn nicht jeden ins Gesicht halten, so. <lacht> Ja, also das finde ich... Schöner Vergleich. Ja, solltest tun, Sollte man vielleicht nicht so haben, weil ich finde, ich, ich, ich hänge das jetzt auch nicht an die große Glocke, wenn ich das einmal erzähle, aber viele reagieren tatsächlich darauf schon fast schon allergisch, wenn man sagt, Man studiert Theologie. Also in der Arbeit bin ich total jedes Mal damit konfrontiert. Also, was, du studierst ja. Theologie? Aber du hast doch keinen Sex mehr. Dann sage ich, ja, das sind die Katholiken. Ich bin aber nicht katholisch. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass ich jetzt mega trotzdem rumhue aber das ist dann wieder ein anderes <lacht> anderes Kapitel. Ja, ähm, auf alle Fälle würde ich mal sagen, das ist eine gute Strecke, die wir jetzt haben. Gute anderthalb Stunden. Das lässt sich so machen. Passt. Hm. Okay. Also, dann liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und äh, bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao.